الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما يقال لو فرزنا بقاء القدرة السابقة إلى آن وجود الفعل إما بتجدد الأمثال وإما باستقامة بقاء العراز فإن قالوا بجواز وجود الفعل بها في الحالة الأولى فقد تركوا مذهبهم هيسو جواز مقارنه الفعليه القدره وانقلوب امتناعها غرض دي شارح رحمت الله ليله تعلق دي, دي شرحنا اقدر خبر دي اول ذكر كوي يوبل الرد جواب للدليل دي جانب مقابلنا دا مختاره په نز د د بندې نه دا دوییم نمبر کېرت کوي په دغه د جواب دریم ذکر کوي محاک بین بينفریقې نه په قول دی ایما می راي رحمتله بندې بیا په دی ایما می راي رحمت لا عليه بندې اشکال را ته نوددي غې نه جواب کوي ون مګو تااسې خبره دا ذکر کړی وه را دی اهلی سنتول جمعاعت دا وه یغوی ویللی چې قدرتتي مستجم او قدرتې حقیقییا ده به مقاري نه معغې معل فال وي د مع و داوه چې دا به مقدم فال وي وزک که مخکېله فال نه را نې نو نه د موجود او فال راغئ وقود فعال راغل لا بلا قدرتنا أو وقود فعال بلا قدرتنا دا تكلب ما لا يتاقى محال دا دا باطل دا ندا واقع ندى وجنا دا قدرت مستجمعا وقدرت حقيقيا دا بمقدم لفعال نوي نو كتا يأييك بياخو لازميگي أغا قیام العرز تر عرز پوری و انهو محاله. نو دویوی لیو سی قیام العرز دی پارد و صورت دی. یو په وجه جائز بندی داد و په پا وجه محال بندی وجه محاله دادا چه زاد دی دا اغا تا باقی و گرزوی. او وجه جائزه دادا چه دا اغا. باقا بقاعده دغه قدرت لپاره ثابته کی هغه په تجدد د هم سال سره چې یو قدرت هغه مارس دی وجود تراغه ختم ختمس دی غبل مسل پیدا س دیغه د دی ختمه دو سره دی غبل مسل پیدا س اله ان الفعال تر زمانه دی فعله پوري هغه هم سال دی د دې لپاره موجوده له بقاعده د قدرت لپاره راغله نو اوس پهې بندې بعضې او لمالله ګېیدلی دی, دی ردې دا. ده دد په دو تاریخو سره رد خو پرون مګو تااسې ذکر کړی وو بعضې لګیدلی دی یغو پهې بندې په بلې طرریخې سره رد کړی ده نوویللی دی چې کله تا د دغه قدرت دپاره بقا سابتته کړلهغا پهته جدود دی امساالو سره زله تا نه پخت نه دا کوم چې دا پیالهغا پهې اول قدرت سره چې موج سوی د مرض د وجود طر او کپدې رستا امثالو باندې مارس دی, دی, دی فعال پا و چې ترا غلیدا کو وجد د دفاع علی اغاب قدرت سابقه او په قدرت اولی باندې بوله نو ساطع انتقال د دفاع علی اغاله دی, دی, آغال دی امثالو نراوکه او د مقارن کله قدرت اولی سره نو بیا خو لازم صفات باندې قرار علامه من هول فرار نو تاسو اعتراف کو په کوند مغه باندې او هو مطلوبنا نو دام ماریو مقارن و ګرځاو له قدرت سابقه او له قدرت سره او کته یی چناد دی اول قدرت په دی اول قدرت سره د امارت دی وجود ته نه دراغله دی د چې موجود سویدا هغه په دې رستانو او امثالو باندې موجود سویدا نو زیا ما صفتا باندې هغه ترجه بلا مرجه راغی ځکه چې دا قدرت او دارنګ دغه مثال دی دا قدرت دغه مثال دی دا قدرت او دا دا ټول په دی وجود الفعال کې اغا سره برابرو. لکه څنګه چې د فعل موجود دی په دیو باندې نو دارنګ اغه په دی نور امثال موجود ده. نو چې ته په دی باندې موجود بولي په دی اولی ولی موجود نه بولي نو په دی قدرت کې خو اغا قدرت به حال هدا لم تتغیر فيها په دی کې خو تغیر نه دراغلې چې دا وس اغه د دی فعل دی فار موجود نه ګرځي په دی سره دا نه موجودیږي علته عادې دي غل دی په ار دانس جوړېدلای بلکی دلی سي نو څې کله په دې کې تغيير نه دراغلې چې په دې موجوده وي نو په د اول بندي ول نه موجوده وي نو د دې لپاره خو څو مراجعه نه ده موجوده نو لازم څه ترجمه بلا مراجعه ترجمه بلا مراجعه ده هم باطله معلومه شو دا خبره چې قول د معتزله او چې بقا د قدرت په اړه راغله لا به تجدد لم سال ده هم په خبره پوه شو ځان ده ان خبره دا وکړه لا د ویل چې دوی تجدود جام سالو منی په دغه طریقې سره قائل وي په بقا د قدرته نو زله دوینه فختنه دا کوم چې و معتزله تاسو چې دا قدرت مخې وباله نو اوس دغه فعال هغه دی اول قدرت بند موجود بولي او ک په دی رښتنوې امسالو بند طالب اثرها په شقې نو سره باطله زکا که تاسو دا کول کوی چې دغه فعال چې موجود شوی ده اغه په دی اولنی بند دانو چې د دوه امران نقل کړي د دی, دی سرمدی ولګاو په دغه سرم پیال موجود کړي خو لازم سمو خارنته او معيته اغه د دفاعه قدرت سره نو قولمو کې په قول, قول د اهل سنت والجماعه نو د تاسق او باطل سم او کتاسیه چې نه دغه فیال چې معرز دی وجود تر اغه لیدا په دې رستنو امثالو بندي راغلی دا نو زیا ما چې په دغه قدرت کې خو د ټول سره برابر دي نو چې پا دویم سره موجود بولی په اولی ولی نه وی نو بیاق و لازم سه ترجح بیلا مرجح دا هم باطله نو دی وجه نا قول د معتزیل او دا باطل که قول دا نو دیر آغی پا دی بندی اردو که نوی ولی نو دیر آغی پا دی بندی اردو که نوی ولی تی صاحبه دادا اصل خبره دادا چه دا غفی عله آغا موجود سوی دا پا دی قدرت اولی بنده فی عل. دا موجود سوی دا په قدرت اولی بندې خو دغه قدرت اولی چې لدننه مقدم ده نو دا قبلیتی زمانی راغلی داې زمانی په یادی بار سره هغه مقدم دله چناله دغهفیال نه نو دوی خو منه نه نه دویاې چې د زات پهیتی بار سره دغه قدرتهغا مقدم راغلی د دفال نه ځې موجوم په دی سره کتی یا چې دا خو مقارنوولږې د مقارن سره یو غسر نو دایي چې دغه دا مقارنته زمانی موناپیله تقدیم ذاتي سره نه ده دموګ مسلک ته تا تاوان نه رسېږي ځکه دویایي چې دموګ عقیده دا ده چې دات قدرت به ذاتن مقدم ویل فعال نه زمانی مقارنته راغلي ویل ا دوی رافي او دلته خو چې مقارنته راغی هم هغه مقارنته زمانی راغلي ده دا, دا خو د موګ د دی مذہب مخالف ده نه او دا رنګه دوی هم دوی جواب کولای د دویم نه جواب دا کولای شي چې د دوی ماتځله او د فار دغلار دی توستا تاسو ته چې هغه دسی ویایي چې دا موجود بولو په دې اول نه دویم یاد ریم یا تلر مېسل بنده په دې اولی نه موجودم حتا سي مقارنه تراسي ولې په دې دویم ولې ما زکه مر لپاره مراجعهسته هغه مراجعهسته را چې ممکنه دی وي په جانب د قدرت اولی کې دی یو مانع دغه دی وژنه دی د دې اتصال دی غسر نو سکیدلایم او یاد په دې رستنو کې یو شرط راغلی وی چې اغدې سبب ویل په اړه دی وجود دی فعال اغه شرط د منتفیق په قدرت اولی کې نو چې کله دی یو شرط دی وژنه یادې وجود یو معنی دی وژنه په اول کې الته دی معنی راغلی وی په یغ دې د فعال نه موجودیږي یادې په دې یو شرط راغلی وی چې اول صورت کې نوې راغلې نو دا مورجه لپاره دی ده چې د غفال موجود سي په امثالو نه په قدرت اولي نه په قدرت اولي نو لهدازه د دوی لپاره دی وټول لاروه علي دی نه ده چې اصل مطلوب من عادی دا ده څړای دي دوی داوی منا او بطلان ذکر کی او دلته خوش دوی دا منا ذکر کړي دا هغه په سند بند ده او منا د دلیل سره خو منا دي داوی ناراضي ځکه داوا عموما عاموي او دلیل دلته خاص راغلی ده نو نفي دي خاص مستزم نفي دي عام لره نه نفي دي خاص دا مستزم نفي دي عام لره نه نو شکل دی هغه داوه په دې نه ختمې نو د غرب څه چا ذکر کوي دا چنده نه نه ده امام رازی رحمت الله علیه قدس له یغه محاکمه بین الفریقین کړی ده یغه ولیدی چې دغه غنزا دغه فریقین په مابین کې اغان زای لبزی ده ځکه قدرت دا مستعمل ده د دولت مشترکه را په دوو معنیګانو باندې مستعملې قدرت هغه قدرت متوهمه جای برد لصحه الالات والاسبابنا د دې په معنا باندې مستعمل او قدرت په معنا دي حقيقي قدرت چې قدرت مستجمعل جميع شرایطی تاثیر ده د دې په معنا مستعمل دي نو څوک چې کایل په دې باندې دي چذاب مقدمه ان الفعالوي نو اغا په معنا دي قدرت متوهمه سره ده او څوک چې یايته نه ده قدرت په معنی او مقارن مع الفعالوي دا په ما دا قدرت په مراده ا مستجمع على جميع شرائط التأثير ده نو خبره دې دواړو قدرت که په معنا دې قدرت حقيقي واخله نو دا بیا بدیهی خبره ده چې هغه مقارن او معيل فیعل سره وي او موږ زه هکړیو او کچیر ته قدرت متوهمه چې نفس صحت الاذ والاسباب واخله نو دا بیا مقدمه عن الفعال او دا مدار تکلیفم ده دې خبره باندې فوي شوي ګټه جو صاحب چې قدرت دې یوره مخته ومانه قدرت جوهر ده که عرز نسی عرز نسی ده ده مقدم او ماهنه ده باقی بولی که نه که چې دا ده باقی ده خو اغا عرزو پا ده بنده ده حمل ده باقیتونو که حمل ده مشتقی تقازه ده قیام المبدی که لده ده قدرت سره بقا عرز شو که نه مقارنه سواله نو قیام العرز تر عرز فوری راغی او قیام ده عرز لعرز سره دا محال ده او پیدل نو هغه استیحاله چې هغه کوم په معتزلیو باندې واردیدل اغه استیحاله په چاګه ولتم راجیس وده نو تبیا څنګه دا خبره کوي چې قدرت دي دي دي متوهما, دي دي متوهما مقدم دا مقدمان الفعال ده په پهله سولیتاس امام رازي رحمۃ اللہ علیہ حکم وکړه یغه ویل چې قدرت د دې استعمال په دوو ماناګانو رښت په معنا د په معنا مستجمعات ک په معنا د متوهما وینو مقدمان الفعال ده لکه دا کول دی معزیله ده او که چېر د په مانادي مشت سره وي دا. دا دي دي نو بیا ما یو مقاین مع فال ده لکه داداخلل دی شاره بیاونه جمع ته نو پهدي بندې بیا اشکال راغې چېای ما را رحم لئ چې کله دي قدرتې مت ما مقدم ومانه او فدلی زله دا پوخت زل نه کوم چې باقیې بولی او کنه نه چې باقی نه ده اوض بیا خو اغه تکلیب ما لاوتاک راغئ ځکه چې قدرت نستا الله تلادي م کلف کو نو تلی حال الف حاله قدرت و است ساعت راغئ انه با پو خو ب او کتی استې باقی ده نوغ کومه است حاله چې په د بندې وا وه نوهغ است حاله تا بندې راغله ده است حالت کله تا دي قدرته باقیون وویللی نو بقاله د سره قا مله بقا په معرض ده قدرته معرض ده نو قیام دی عارض لار سره راغی او قیام دی عارض لار سره راغ د بطل ده. نو دغه راغی دی جانب نه جواب وکه. حاصل د جواب ادار. چې ټیک دا منم چې قیام دی عارض تر عارض راغلی نه. خولیکن قیام ول عارض تر عارض زفورې. د بنا په دروي مقدمات وبند ده. چې هغه ثبوت البيان دي. دغه بیان ساده نه ده. معنا ده چې بیانې مشکل ده ان زائې په کمزوري مخدمات دي ځکه یو لا غدرو مقدمه ندار چې قیام درا دی تر ارزه پورې هغه محال او باطل ده ځکه قیام د شی ته له شی سره راځي نو معنی بداوی نو معنی بداوی چې بقا د شی عبارت ده د امر محققه زائد نه په یو شی باندې ان یو وجود دی یو شی ده او یو بقا د ذالیک شي ده نو دا بقا به امر موجود امي او دا به زائد امي په د وجود بنده بقا ام امر موجود امي ها زائد به په دغه شي بنده دا یوه. دویمه مقدمه دار چې معنا د قیام هغه دادار چې راځي په معنا د تبعیت په تحيص سره چې یو شي هغه د بل ششي د پاره پا په حی ک بی و خپل حاز نه لري بل شي ب د ځان د پاره څنګه طببیې دو مقدمه. او درمه مقدمه د ده چې قیام د ش نو مح یو محل سره دا محال ده ولې و وجهنا چې هغه محل دی ش د پاره مقامه موشای شوی. نو په یو وخت کې اغه مشخص دي شی واحد د فاره جوړېدلایسي د دوو ډفاره ولیک د دوو ډفاره د معنی مشخص نو لازم بوسي اسننيت بلا امتیاز ځکه دوه شیان راغله او مشخص یو راغله او دغه مشخص سره خو امتیاز یو نه بل نصابتيږي امتیاز په مابين د جزئیاتو کې اغه په تشخصات ته د کنه نو چې محل د دې ډفاره مقویم سه اغه د دې ډفاره مشخصه تشخیص او امتیاز په دې محل سره راته نو محل یو د کډیر دي صاحبانو یو ده نو تشخیص بم یو ورکین نو چې یو تشخیص ورکه نو معلومه شواله چې دغه دواله ته په یو تشخیص سره مشخص دي دو دوه لپاره وګرځیدنه نو چې په یو سره وګرځیدنه امتیاز یو راغی نو یو تشخیص سره یو امتیاز را راځین نو دوه شېان موجود شول بلا امتیاز ځکه امتیاز خو بالته چې دې لپاره به لې امتیاز او د دې د پارابیل ته شخصوي په دې تشخص سره بديل دي بل ممتازو نو دلته اسنانيت بلا امتیاز راغی نو دې وجنه قيامهما معا ليوم حل سره ده هم باطله وز د ویلته د ثبوت بیان او ضعیف مقدمات دي وجه د زوعداده چې ګور تا ویل چې بقا ديشای دا به دي امر محققه امر زائد دي اذن ته دا قادر تو ویل څبقه عبارت ده له امر زائد نه. بڅقه عبارت ده له امر محقق نه. زه یما چې دا یکه وجود چې د شی لپاره راغلی ده. که د دې نسبت اول زمانه ته کوي ورته وجود ولیکي، که دویمه زمانه ته کوي ورته بڅقه ولیکي. په په ده نه. ځکه ته مرسته ده. او د رتا سکون وکنه دلته چې کیناستل نو هغه په اول وخت ننفسې وجود دی دی سکون راي بیا چې دغه نیمثاعت تېې د یو پاو تېری ده د دوه دو مې زمان ته اخلیلسټه بعد ده نو دغه ته بقالي کېږ دا خو ی دا. وجود دا دغه وجود ده دا چادرته ویل چې بقا بار د دی مرې محقطته ض ده نه ضای نه ده دا م مخ ض پس که او دو مدار ده چېکه کو موته بره کړي و که قيام د شې د پاره لکه معنا طبيعت په تحيیږ راغله دا رنګ اختصاص نه آیتم راغله چې یو شې د پاره نه د دوه یو په مابین کې رابطه خاص وي د رابطه دی و جن یو اه هغه موصف وګرځوي او بل دی غری صفت وګرځوي نو قیام که په یغی معنا باندې محل د په دیو جواز وکنه او کته ای چې د غدریه مقدمه راغله چې قيامهما معاً بالمحل الواحده دا ناجایز ده ځکه چې ما موجوده کې اسنیت ولایم امتیاز زه هم د نووزین ځکه ما عندي د غدوار شیم ها ليو شي سرقایم سي سر یو یو محل سره اغه د مشخص لپاره د امرې نو وین او مشخص دی په تشخصین سره لدی وجنه چې د یو دی ور سره قایمي په یو جهته دا بل دی ور سره قایمي په بل جهته مخیم یو ده په جهتهین بیل دی نو جهتهین د وژنې د تشخصین بیلوي اسننيته مع الامتیاز راغی که اسننيت امتیاز راغی یا یکانه خو په دله مع ځکه چې په یو جهته د یو سره تعلق نو د یو جهته د وژنې یو تشخصور دغه سره قائم خو پهغه جهته خونه کړه چ هغه مشخص سي دا په جهته بنده نو چې کړه دو جهته نه راغله نو دوه شخصي وکړه بل دوه شخصو سره د هر یو د لپاره بل بل تشخيص پیدا څه نو امتیاز د هر یو لپاره نه نو اسنانيت مع امتیاز ثابت څه اسنانيت بلا امتیاز را نغی نو د دې وجه نه دا خبر صحیح څه له چې قدرت متوهمه د مدارو تکلیف ده او دا مقدم عن الفعل ده فاتس قدرت مستجمعه او قدرت حقیقه د معقارم لئو فیانز هره دا تاسف درس پویشو ده گرامو و اما من قال اغت بالکی کی پر د ماته جلو کلو فرض ناکم گو فرض بقا بقات قدرت سابقہ تر زمانه دی فعال پوره پتجدو د هم سال سره یا پای استقامت دی بقا ولاره سره نو کدوې قائل وی په جواز دی وجود فعال بند بهه په سبب دی دی قدرت سره په حالت اولی کې نو دی غ سره مقارنه تو کو فقط تر کو هما نو دوی خپل مذهب ترکړای دا او قولی کړای دا به مذهبنا زکه مقارنه کو مسلک دی حدیث نه دا او حیثو جووزو حیثو تعلیلیه دا حیثو جووزو لدی و جناع چه دوی جائز گرزو لیدام و قارنه دی قدرت سره و این قالو بی که دوی آیتی نه پیغن نموجودیگی نمو گایوچ آغا قدرت و دانور برابر دی کنا نبیاخو ترجح بلا مراجح راگئیم و نه قالو او که دوی خائلوي په منو دغه بندېله زیمة تحکومون لازممة خبره او تجهه خبره بلا بلادلله او ترجیح بلا مرجهح ځکهقدرت پ خپل حالت بندې دا په ک تغیر نظر راغلی او نه پهې زن معنا پیدا شو ده ل استالتي ذلكه ذکه دا خومه حاله ده په رازو بندې فلی ما سووارال الفعلالو بها نووللی وګرج د دغه ال پهدي قدرت سره په حالت ثانیه سایه کېوااجبه او په حالت اوول ک ممطنی ده کلینس طوفادله نو فخي نه زرو نه په دې کې ښکال دالې القائلين زکه ما ته جلا به چې قائل دي په کې د بندي قبل الفعل لا يقولون غف قلنا ك بينه فامتنا دي مقارنه زماني بندي وبان كل فعلنا او بل دات حرف فعل يجب ان يكون بقدرتنا چاغه د راغليوي په قدرت سابقه بندي چاغه په دې بندي مختصوي د زمان په زماني سره البته تاخه مخه حتى يمنع تر يم تنيا تر دی پوري چې مم تنيا د حدوث دي فعال په زمانه دي حدوث دي قدرت کې مقرونه تنا چې هغه مقارنوي به جملې شرایط ولانه يجوز او بل جائز دا يم تنيا فعال چې فعال دی مم تنيا په حالت اول کې په قدرت اولي سره لوجد انتفاد یو شرط نه چې هغه شرط دي وجود دي د لپاره دغلي هغه په اول قدرت کې نه پدويم کې وي یا د دې په جانب کې راغلي وي پدويم کې دي نه او وجود مانع يدي وجود مانع ويجب في ثانيته او قد يمكن دي لازمي پیدا موجودوالي په دي قدرت سره سي لدې و جنا شرایط دي پروي مع ان القدره سره لدې نه چې هغه قدرت چې هغه صفه دي قادر ده في الحالتين على ال... على سواء په دواړو حالتينو کې على سواء ده ومنها هنا ذهب لدې و جنا ذهاب کړې ده بعضهم جن علماء الى انه دلر چې چې مراده و فاستتاع سره قدرت مستجمعه وي لجميع شرایطي تاثیر خبره دا به ماله ال سره وله او کمادې قدرتې ته وهیموي قبله نبيعبو. هو نو قبل هو پ د فال نه خبر ووي کتی چې خبر اوس باخي ده که نه وجود فال بلا قدر راغي وبيلا استاعتین راغئ او کن وي نو به را هو پدرله قیاله راته را ه پورې او دا محال ده نو اشکال راغي ده جواب کې دا و اما امتناعو بقاو لعراضی هرس منا ده بقا ده عراض دانو ده بنا ده پاغه مقدماتو بنده سی صحبتو البیان ده یو ده ده بیان مشکل ده ځکه کمزوری ده کنه صلاح بیان اولی نسی يوم مقدمه هذا شبقاده شي امر محقق زائد قد بندي او بلدادا چه ممتنيا ده قيام در عز بل عز او بلدادا زكا تبعيت في تحيز معناه ده وانه يمتنع او دري مدادات ممتنيا ده معنا قيام دي ضد او يوزي بالمحل لمحل واحد صرا ثمغا دي ضد اشكال او دي ضعف وجه ذكر كلا ث اولا مقدمه ولي زائفلا او دريما ولي زائفلا ولما استدل